5. Короткий відпочинок додав Кейну і сил. Старпом віштовхувався від лоткої стіни шахти і продовжив спуск. Він знову віштовхнувся від стіни, чекаючи, що ноги, і дотепер, обіпруться тверду поверхню. Але він колихнувся в порожнечу. Стіни шахти зовсім зникли. Кейн колихався в порожнечі, звисаючи на тросі. «Напевне, це якесь приміщення на кшталт зали на горі», – подумав Кейн. «Принаймні, він дістався дна шахти». Кейн тяжко дихав від важкого спуску та спеки, що збільшувалося. Дивно, але тепер, коли він вибрався із шахти, темрява почала ще більше тиснути на нього, аніж у тісних стінах. Кейн задумався над тим, що було внизу, як далеко до дна і що буде, якщо трос зараз лусне. Спокійно. Кейне, думай про діаманти. Великі, важкі, чисті та яскраві, з багатьма гранями, без дефектів. Забудь про туманну темряву, у якій ти гойдаєшся повній приводів та спогадів інопланетян, і... Чорт забирай, він знову про це думав. Щось бачиш? Він рефлекторно смикнувся на тросі і знову почав розхитуватися. За допомогою механізму зупинився і прокашлявся перед тим, як відповісти. Йому треба було нагадати собі, що він тут не самотній. Далася Ламберт чекали недалеко на горі. Далеко на південному сході від аварійного корабля був нустрому, на якому було повно кави, знайомих солодких запахів, а також на якому можна було зануритися у спокійний та затишний глибокий сон. На мить він відчув полке бажання опинитися на борту нострому, але потім подумав, що там немає діамантів, і певна річ, фортуна там не посміхнеться. А тут можна було знайти те і інше. «Нічого не бачу, внизу якась печера або зала, я вже не в шахті». Вечера? Тримайся, Кейне, ти досі в кораблі. Дійсно? Пам'ятаєш, що ти говорив про підземні шахти? Можливо, це правда? Тоді ти будь-якої хвилини можеш пірнути у свої кляті діаманти. Чоловіки загигикали. Сміхдаласа пролунав глуху і спотворену в динаміках шолому. Кейн спробував протерти чоло від поту. У цьому полягали незручні скафандрів. Коли працювала система охолодження, то вони чудово справлялися зі своєю задачею. Але коли астронавт починав пітніти, то нічого не можна було витерти, окрім скла. Добре, отже, це не печера, але тут спекотно, як у тропіках. Злегка нахилившись, Кейн перевірив свої прилади на поясі. Він був набагато нижче за рівень поверхній землі і міг потрапити до печери, але поки що не міг визначити своє місцеположення. Кейн знав лише одне – він був у середині корабля. Був лише один спосіб дізнатися – дістатися дна. «Яке там повітря, окрім того, що воно гаряче?» Кейн перевірив інші індикатори. «Майже таке, як і на зовні. Високий вміст азоту, кисень майже відсутній. Через високу температуру вміст випорів тут ще вищий. Якщо хочеш, можу взяти пробу. з зрадіє, коли зможе проекспериментувати з нею». «Не звертаю уваги, продовжуй». Кейн класно вимикачем і прилади на поясі зафіксували приблизний вмістетно атмосфери на цьому рівні. Теж буде задоволений, хоча краще було б взяти пробу. Відсапуючись, Кейн увімкнув механізм на грудях, який продовжив спускати його із постійним гудінням. Він почувався ще самотніше, аніж під час війного падіння в космосі. Трос повільно розкручувався, опускаючи Кейна в цілковиту темряву, де неможливо було роздивитися жодної зірки чи сузір'я. Спокійна темрява так заколесала його, що він здригнувся від несподіванки, коли став на тверду поверхню. Кейн здивовано крякнув, пілет не впав. Утримавши рівновагу, він випростався і вимкнув механізм спуску. Він вже був готовий відстімнути стримуючий трос, але згадав наказ Далласа. Трос заважав ходити, але Даллас розлютився, коли дізнається, що Кейн відстімнув його. Тому доводилося намагатися з усіх сил, слідкуючи за тим, щоб трос не заплутався десь на горі. Тепер дихати стало легше. Кейн увімкнув ліхтарик і лампочки скафандра, намагаючись щось роздивитися навколо себе. Стало зрозуміло, що його здогад про печеру був неточним, і він зробив його під впливом емоцій. Певна річ, це була ще одна камера інопланетного корабля. Судячи з голих стін і високої стелі, це було вантажне відділення. Світло падало на дивні чи то випуклі утворення, чи то якісь конструкції, які були або невід'ємною частиною говної стіни, або ж хтось прикріпив їх туди. На вигляд вони здавалися м'якими, майже гнучкими, на відміну від місної будови ребер, які слугували для підтримки стін коридору та зали. Ці конструкції акуратно облицьовували стіни від підлоги до стелі. Усе ж у склепінчастій залі не було багато вантажу, вільного місця було більше, ніж достатньо. Звичайно, перед тим як робити припущення продукність методу, за допомогою якої не складали і кріпили свій вантаж, слід було б дізнатися про призначення цих об'єктів. Кейне, в тебе все добре? запитав Даллас. Так, тобі варто це побачити. Що саме, ти щось знайшов? Я не впевнений, але це виглядає дивно. «Ти про що?» Пауза. Потім Далас продовжив. «Кейне, можеш трішки точніше? Дивно, ні про що не говорить. Увась корабель дивний, але в офіційному звіті таке не напишеш». «Добре, я в іншій великій залі, як у та, що на горі. Усі стіни чимось вкриті». Кейн підійшов до найближчого виступу і углянув його, автоматично стискаючи ліхтарик як зброю. Тепер зблизька він не лише побачив, що вони не були частиною стіни, а й переконався в їхньому органічному походженні. На горі Даллас обернувся до Ламберт і запитав, коли сідає сонце. Ламберт подивилася на свої прилади і швидко натиснула якусь кнопку. За 20 хвилин, відповіла вона з багатозначним виглядом. Далас ніяк це не прокоментував і знову зосередився на чорному кільці шахти. Він дивився вниз, хоча нічого не бачив. У світлі ліхтарика Кейн побачив ще декілька дивних об'єктів на підлозі посеред зали. Він підійшов до них і обійшов по колу, вивчаючи окремі зразки один за одним. Усі вони були висотою близько 30 сантиметрів, кувальної форми, на вигляд зроблені зі шкіри. Кейн обрав один із них, присвітив і зосередився на ньому. Освітлення не дало жодних результатів і ніяк не вплинуло на яйцеподібний предмет. Це точно вантажне відділення. Ніякої відповіді в динаміках. Кажу, це точно вантажне відділення. Хтось мене чує? Добре, чуємо тебе, швидко відповів Далас. Ми просто прислухалися. Так ти кажеш, що це точно вантажне відділення? Так. Що ще відомо про приміщення, окрім розміру та форми? Звичайно. Виступи на стінах і на підлозі не є частиною стінку робля. Вони тут повсюди і зроблені з матеріалу, схожого на шкіру. Більше того, вони нагадують ту урну, яку ти знайшов на горі, тільки ці м'якіші і закриті, а урна, яку ти знайшов, була порожньою, вони розташовані в якомусь порядку, хоча залишилося ще багато місця. Дивний якийсь вантаж, ти можеш подивитися, що всередині? Галлас згадував пустотілу урну, яку знайшов. Зачекай, зараз гляну, не вимикаючи ліхтарика, кень підійшов до одного зі зразків, який щойно роздивлявся і доторкнувся до утворення. Нічого не трапилося. Він нахилився і помацав буки і верхівку, але не знайшов жодних ручок чи тріщин на гладкій поверхні. Дивне відчуття, навіть через рукавиці. Даллас раптом почав хвилюватися. Я просто запитав, чи тобі видно, що всередині. Не намагайся його відкрити. Там може бути що завгодно. Кейн пильніше придивився до об'єкта. Нічого не змінилося від того, що він його трохи потягав. Щоб там не було, воно надійно запаковане. Відвернувшись, він просвітив наряд яйцеподібних предметів поруч. Можливо, я знайду якісь із тріщиною. У тьмяному світлі лампочок вже під час цих слів Кейна в задній частині його скафандра можна було побачити, що на натягнутій поверхні яйцеподібного предмета, якого торкнувся старпом, з'явилася гулька. На інших теж з'явилися тріщини, а потім згори на гладкій поверхні почали виступати плями, але спиною він цього не бачив. «Без змін, доповів Кейн, Далесу і Ламберт, – «жодних швівчих тріщин». Кейн, задумавшись, узирнувся з ліхтариком до об'єкта, який щойно роздивлявся, нахилився і рефлекторно прижмурився, вглядаючись. Матова поверхня яйцеподібного предмета ставала все більше прозорою. Кейн придивлявся широко, розкривши очі, а тим часом поверхня ставала все прозорішою і скоро стала як скло. Підійшовши ближче, він посвітив унизу предмета і, ледь дихаючи, передивився до того, що було в овальному контейнері. Господи! «Що, Кейне, що-то відбувається?» – Далес ледь стримував себе, аби не закричати. У єйцеподібному предметі згоднулося якесь тварине страхітічко так що Кейну він на якийсь час відібрало мову. Це була худа істота, яка мала резиноподібне філігранне тіло. Кейнові здавалося, що цей відверчий є із божевільної уяви, втілений уральний предмет, що має певну масу та форму. Істота нагадувала руку з багатьма довгими кислявими пальцями, складену в кулак, руку скелета, не враховуючи, що пальців було забагато. Із центру долоні стерчала якась коротка трубка. Під долоною був згорнутий мізистий хвіст. Позаду в істоти знаходився якийсь невиразний випуклий наріст, схожий на око зі скляним поглядом. Кейн вирішив, що око, якщо то дійсно було око, а не блискучий наріс, треба вивчити детальніше. Незважаючи на те, що його не від угіди, він підсунувся ближче і присвітив, щоб краще бачити. Око вирухнулося і дико зиркнуло на Кейна. І тут яйцеподібний предмет раптом вибухнув. Рука підскочила на хвості, розкрилася і з лету стрибнула на Кейна. Він рефлекторно просягнув свою руку, аби відштовхнути її, але вже було пізно, вона присмокталася до шолома. Кейн із жахом бачив, що трубка розхитується в центрі долоні перед його обличчям у декількох сантиметрів від його носа. Щось зашипіло і скло почало розчинятися. Кейн у паніці намагався відірвати істоту, але вона пробила шолом. Холодна жорстка атмосфера чужої планети змішалася з повітрям, придатним для дихання. Кейн почав втрачати свідомість, продовжуючи відтягувати істоту кволою рукою. Щось намагався залізти йому до рота. Незважаючи на паніку, він бігав залою, намагаючись відірвати ту тварюку, але її довгі чутливі чи то щупаці, чи то пальці вже пролізли крізь відкритий шолом і схопили Кейна за голову, а товстий хвіст умотався навколо шиї, ніби змія. Кейн похитнувся, перечепився і впав на спину, задихаючись. Він ще якийсь час із угідю відчував, як трубка залазить йому в горло, подібно якомусь товстому черв'яку. Кейне, кейне, ти мене чуєш? закричав Далас, його кинуло впіт. «Кейни, відповідай!» Тиша. Далас на мить задумався. «Якщо ти не можеш скористатися комунікатором, подай мені два коротких сигнала з боку супроводу». Він подивився на Ламберт. Вона могла прийняти сигнал. Ламберт зачекала упродовж необхідного періоду і навіть довше, а потім повільно похитала головою. «Як ти гадаєш, що трапилося?» – запитала вона. «Не знаю, не знаю. Можливо, він впав і пошкодив акумулятор». Даллас завагався. «Він не може або не хоче відповідати. Гадаю, краще його витягнути. А не ранувато? Я теж переживаю, але...» У Далласа дещо дикуватий погляд, але коли він помітив, як ламбер дивиться на нього, узяв себе у руки і заспокоївся. «Зі мною все добре. Просто це місце розротувало мене на мить», – він казав на холодні стіни. «Усе ж я вважаю, що його слід підняти». Це зіб'є його з ніг, якщо це буде для нього неочікувано, і може поранити його, особливо, якщо він лежить скручений. Якщо з ним дійсно все в порядку, то ми будемо вислуховувати від нього до кінця подорожі. Спробуй ще раз. Ламберт натиснула кнопку на власному комунікаторі. Кейне! Кейне! Чорт забирай! Відповідай! Спробуй ще. Поки Ламберт продовжувала викликати Кейна, перемежовуючи благання з погрозами, дала перевірив трос в тросу шахті. Він нахто легко рухався. Даллас потягнув трос і витягнув його на метр без будь-яких зусиль. Трос послаблений, промовив Даллас і глянув на Ламберт. Він досі не відповідає. Не може або не хоче. Гадаєш, він біг відв'язатися і піти? Я знаю, що ти йому забороняв, але ж ти його знаєш. Напевно думав, що ми не помітимо тимчасового послаблення тросу. Якщо він щось побачив і не зміг дотягнутися, або появився, що трос заплутається, він би обов'язково його відчепив. Мені байдуже, що він там побачив. Мене більше хвилює те, що він не відповідає. Даллас налаштував двигун котушки і увімкнув його. Погано, що це його засмутить. Якщо з ним і з його обладнанням нічого не трапилося, він пошкодує, що не відстібнувся. Даллас класнув іншим вимукачем і почав змотувати трос. Даллас навмисне спостерігав за ним і трішки розслабився, коли побачив, що трос натягнувся через кілька метрів. Як і очікувалося, він став повільніше підійматися. На тому кінці є вага. Може трос за щось зачепився? Ні, він усе ж підіймається, просто швидкість трішки змінилася. Якщо там щось перечепилося, окрім Кейна, то трос буде підніматися повільніше, або швидше, чи різницю у вазі. Гадаю, він досі там, хоч і не відповідає. А раптом він захоче підніматися і увімкне механізм спуску. Далас різко похитав головою. Він не може цього зробити. Капітан ківком голови показав на котушку. Блок тросу знаходиться тут, а не на переносному механізмі, який на Кейнові. Він підійметься сюди, хоче він цього чи ні. Ламберт в очікуванні дивилася в шахту. Я досі нічого не бачу. Даллас посвітив на гладкі стіни шахти. Я теж, але трос підіймається. Трос продовжував підійматися. Астронавти нетерпляче чекали, доки вколі світла від ліхтарика щось з'явиться. Минуло кілька хвилин збентеженого очікування, доки в жовтому конусі променю щось показалося. Ось він. Він не рухається. Ламберт нервово очікувала, що фігура, яка наближалася, буде якось поворухнеться. Хоча б не в непристойніший звук, але Кей не рухався. Штатив злегка прогнувся, коли Далас намотував у стані декілька метрів тросу. Якщо він колихнеться у твій бік, хапай його. Ламберт одразу ж приготувалася на іншому боці шахти. З'явилося обвисле тіло Кейна, повільно коливаючись на кінці тросу в тьмяному освітленні. Далас простягнув руку над шахтою, аби схопити нерухоме тіло Старпома за страховку на грудях. Він майже трукнувся Кейна, аж раптом помітив сіру істоту, яка теж не рухалася навколо голови Старпома. Далас відсмикнув руку, як обпечений. «Що трапилося?» – поцікавилася Ламбард. Обережно, у нього на обличчі щось є під продавленим шоломом». Ламберт обійшла шахту. «Що?» – почала вона, а потім, побачивши істоту, яка акуратно згорнулася під шовом, як малюску своїй черепарці вигукнула. «Господи!» «Не чіпай його!» – Далас поглянув висле тіло свого напарника і проїв рукою поруч із істотою, яка прилипла до обличчя Кейна, щоб подивитися, що з цього вийде. Істота навіть не поворухнулася згрупувавшись, щоб у разі чого відстрибнути назад і кинутися на втюки, дала спростяг руку до істоти і по її спині згори донизу, а потім до випуклого ока. Гадана ніяк не відругувала і взагалі не подавала жодних ознак життя, окрім повільної пульсації. «Воно живе?» – Ламберт відчула, як її нудить, наче вона проковтнула літер недоталізованих відходів нострому. «Воно не рухається, але, як на мене, воно живе». «Візьми Кейна за руки, а я за ноги. Можливо, ми зможемо скинути цю потвору». Ламберт швидко виконала наказ, зупинилася і невпевнено подивилася на нього. «А чому я за руки?» «Чорт забирай! Ти хочеш навпаки?» «Ага». Дала спомінявся із нею місцями. Поки він це робив, то помітив, що Кейн повихнув пальцем. Це був зовсім легкий рух, тому Дала сумнівався, чи це взагалі сталося. Він почав підіймати Кейна за руку, відчув мертву вогу і завагався. «Так ми його ніколи не затягнемо на корабель. Візьмемо під плечі. Ти з одного боку, а я з іншого». «Справедливо!» Астронавти обережно перевернули тіло Старпома на бік, та істота не відпала. Вона так само міцно трималася на обличчі Кейна, як коли він непорушно лежав на спині. Не допомагає. Не думаю, що воно відпаде. Безлузді мрії. Доведеться ось так і тягти його назад на корабель. Даллас підхопив Кейна під спину, посадив його тіло і нирнув головою йому під плече. Ламбер зробила те саме зі свого боку. Готова? Ламберт кивнула. Слідкуй за цією істотою. Якщо побачиш, що вона збирається від пасти, одразу ж кидай свою ношу і тікай подалі. Ламбер знову кивнула. Ну, Ходімо, Вони зупинилися біля виходу корабля інопланетян, важко дихаючи. «Відпусти його!» – сказав Далас. Ламбр з радістю виконала наказ. «Це не допоможе. Його ноги будуть чіплятися за кожен камінь, кожну тріщину. Залишайся з ним, а я спробую зробити щось на штал Сенчат". "І чого?» Але Далас вже зайшов назад до зали, яку вони щойно залишили. «Штатив з-під кутушки!» – почувала Ламбрр у своєму шоломі. Він достатньо міцний. Ламберт сіла як недалі від Кейна, доки чекала на Далласа. Назовні гуляв вітер, предвищаючи скоре нестання ночі. Ламбер спіймала себе на думці, що не могла відірвати очей від угідного малого монстра, який присмоктався до Кейна. При цьому вона змогла примусити себе не думати про те, що ця істота зробила і зараз продовжує робити з Кейном. Їй довелося це вчинити, щоб не почалася істерика. На щастя, Далла швидко повернувся, несучи розібраний штатив під пахвою. Потім він розклав деталі на підлозі і почав складати простеньку платформу, щоб на ній перетягти Кейна. Страх підганяв капітана. Коли він закінчив, то спустив конструкцію назовні з отвору корабля. Платформа перекинулася останні декілька метрів спуску, але не розбилася. Даллас вирішив, що вона витримає тіло Старпома на шляху до Нострому. Короткий день швидко закінчувався, повітря знову ставало червоно-кривавим, а вітер почав завивати синіше. В них не було проблем із тим, щоб відтягнути Кейна назад і знайти свій буксир, але Даллас менше за все бажав втінятися цією вітряною планетою вночі. Якась хімера з'явилася з нетрів аварійного корабля, щоб заволодіти обличчям Кейна та їхніми думками, а в нічній куріві їх може підстерегти щось навіть гірше. Далас із нетерпінням чекав, коли нарешті опиниться за безпечними металевими стінами нострому. Коли сонце зайшло за скупчення хмар, на буксирі почало мигутіти кільце прожекторів, розташованих у нижній частині буксиру. Через це пейзаж навколо корабля був доволі похмурим. Прожектори лише безсилого підсвічували зловісні контури тих вулканічних брил, на яких стояв сам зореліт. Іноді попереду проносилася густа курява, яка ще більше заважала боротися з докучливою темрявою. ріплі в капітанському відсіку покірно чекали на якусь звістку від членів експедиції. Вони досі не виходили на зв'язок. Перші відчуття безпорадності та дезорієнтованості минули, а замість них з'явилося відчуття дивного уніміння душі тіла. Ріплі не могла змусити себе визирнути в ілюмінатор, вона лише тихо сиділа, попиваючи ледь теплу каву і бездумно спостерігаючи за показниками на екрані, що повільно змінювалося. Біля ілюмінатора сидів Джонс. Буря його розважала, і він бісився, намагаючись зловити пилинки, які билися об ілюмінатор. Джонс знав, що не зможе зловити жодну з літаючих пилинок. Він ініціативно усвідомлював ті закони фізики, які пояснювали, чому ілюмінатор твердий, хоч і прозорий. Через це гра здавалася не такою цікавою, але він і здавався. Кідзу Керма міг уявляти, що темні камінчики – тобто птахі, хоча жодного разу не бачив їх. Але він мав про них інфективне уявлення. Ріплі також спостерігала за іншими екранами, що знаходилися біля неї, і регулярно перевіряла інші давачі. Еш працював без стимулюючої рідини, у був єдиним членом екіпажу Нустрому, який не пив кави. Нова інформація була його єдиним стимулятором. Два давачі, які деякий час не подавали жодних ознак життя, раптом ужили, і нові цифри подіяли на наукового співробітника як наркотик. Він умімкнув підсилювачі і уважно все перевірив перед тим, як увімкнути телефон внутрішнього зв'язку і розповісти про свою знахідку. «Ріплі, ти тут?» «Так», – вона помітила напруженість у його голосі і твердіше всілася у кріслі. «Є хороші новини?» «Гадаю, що так». Я знову виловив сигнал їх скафандрів і бачу їх на екранах. Гріплі глибоко вдихнула і запитала страхітиву, але необхідну річ. Скільки їх? Усі на місці. Три зображення. Чіткі сигнали. Де вони? Близько. Дуже близько. Напевно, хтось знову вімкнув передавачі, тому ми і зловили від них сигнали. Вони йдуть сюди впевненою ходою. повільно, але рухаються. Ніби все добре. «Не розраховуй на це», – подумала Ріплі, увімкнувши передавач на своєму пості. Даласе, даласе. Ти мене чуєш?» У відповідь вона почула шквал статичних завад, тому їй довелося переналаштовувати передавач. Даласе, Це Ріплі! Прийом!» «Прийом, Ріплі! Ми тебе чуємо! Ми майже дісталися корабля!» «Що трапилося? Коли ви зайшли до аварійного корабля, ми втратили вас на екрані і втратили сигнал ваших скафандрів. «Я бачила показники на екрані Еша. Ви...» «Кейн поранений!» – втомлено й з ротуванням промовив Даллас. «Нам потрібна буде допомога, а випинитися на борту. Кейн втратив свідомість. Хтось повинен допомогти нам затягнути його до шлюзу». «Я допоможу», – швидко відповів Еш. В інженерному відсіку Паркер і Бред уважно слухали ці перемовини. «Непритомний?» – повторив Паркер. «Я завжди знав, що Кейн рано чи пізно втрапить у якусь халепу». Еге ж, занепокоєно промовив бред. Непоганий хлопець, хоч і офіцер. Мені він завжди подобався більше, ніж Далас, не так любить командувати. Що ж у біса там із ним трапилося? Гадки не маю, але скоро дізнаємося. Можливо, він просто впав і вирубався, продовжував паркер. Ані сам Паркер, ані Бред не вірили в таке пояснення. Обидва замовкли, уважно дослухаючись до безперевних голосів і тріщання динаміка. Корабель. далусу вистачило сил, щоб кивком голови вказати на Нострому, У майже цілковітій темряві астронавти побачили декілька невиразних предметів, схожих на дерева. То були опори корпусу Нострому, який виглядав як невиразна фігура трохи більшого розміру. Вони вже майже дісталися корабля, коли Еш підготував внутрішній шлюз до відкриття. Він перевірив усе в останній і натиснув на кнопку першого ліпшого телефона внутрішнього зв'язку. «Ріплі, я у внутрішньому шлюзі!» Еш залишив канал відкритим і став біля невеликого ілюмінатора. «Поки я їх не бачу. Там майже цілковита темрява. Але коли вони підійдуть до підйомної платформи, то я помічу ліхтарі їхніх скафандрів». «Добре», – Ріплі гарячково думала. «Деякі її думки здивували б Еша. Вони були дивними, навіть для неї». «Куди йти?» – дала, здивлявся в Курєву, намагаючись побачити прожектори корабля. Ламбард вказала ліву руч. Гадаю, туди, там перша упора, а під нею повинна бути підйомна платформа. Астронавти вирушили в той бік і ледь не через край платформи, яка надійно стояла на твердій поверхні. Незважаючи на втому, вони взяли нерухоме тіло Кейна і Сенчат і перенесли на платформу, взявши його під руки. Може, хай стоїть, бо знову будемо марудитися, підіймаючи його, захекано промовила Ламберт. Гадаю, що так. Говоне, щоб хтось допоміг затягнути його до шлюзу. Ріплі ти там? Так дала Ми підіймаємось. Дала зглянув на Ламберт. Готова? Ламберт кивнула, Далас класнув перемикачем. Платформа смикнулась, а потім плавно поїхала вгору і зупинилась точнісінько навпроти шлюзу. Далас злегка нахилився і натиснув на кнопку вимикача. Зовнішні двері від'їхали вбік, і струнавти зайшли до шлюзу. «Вимкнути герметизацію?» – запитала Ламберт. «Не треба. Ми можемо зекономити цілий шлюз повітря. За хвилину ми будемо всередині і зможемо вилізти із цих клятих скафандрів». Вони зачинили зовнішні двері і завмерли в очікуванні, поки відчиняться внутрішні двері. «Що трапилося з Кейном?» – знову запитала Ріплі. Даллас був нату втомлений, щоб помітити в її голосі щось інше, аніж просте хвилювання. Він підняв Кейна трошки вище на плечах, вже не переймаючись тією істотою. На їх зворотному шляху вона не зрушила з місця ні на сантиметр, і Далас не думав, що вона буде рухатися зараз. «Якийсь організм», – сказав Далас, його голос приглушав Шолом. «Ми не знаємо, як це трапилося і звідки воно з'явилося. Ця істота прилипла до Кейна, жодного разу такого не бачив. Зараз воно не рухається і не змінювало положення на нашому зворотному шляху. Треба відправити його до лазарету». «Мені потрібно точне визначення», – тихо промовила Ріплі. «До дідька твої точні визначення», – Даллас намагався говорити розсудливо, але через несамовиту лють не міг підібрати слів. «Ріплі, ми не знали, що трапилося. Кейн спустився в якусь шахту. Ми не знали, що з ним щось трапилося, доки не підняли його. Я достатньо точно висловився». На іншому боці слухавки настала тиша. «Просто відкрий двері». Хвилинку. Ріплі обережно підбирала слова. Якщо ми впустимо його, то весь корабель буде заражений. Чорт забирай, це не мікроб. Воно більше, ніж моя рука і здається доволі міцним. Ти знаєш, що є карантинна процедура, рішуче промовила Ріплі, хоча насправді думала зовсім інше. 24 години на дезінфекцію. Кисню у вашій скафандрі більше, ніж достатньо. А якщо потрібно, можемо забезпечити вас додатковими балонами. «За добу ми не зможемо точно визначити, чи та істота є небезпечною, але то не моя проблема. Я повинна слідувати правилам. Ти їх чудово знаєш, як і я. Я також знаю про винятки, і я, на відміну від тебе, тримаю те, у що перетворився мій добрий товариш. За добу він може померти, якщо ще не помер. Відчиняй двері!» «Послухай», – умовляла Ріплі, – «якщо я порушу карантин, то ми всі помремо». Відкрий клятий люк», – заволала Ламберт. Добіся ті правила компанії. Треба доправити його до лазарета, де а то лікар подбає про нього. Не можу. Якби ти був на моєму місці і виконував такі ж обов'язки, як і я, ти б зрозумів. Ріплі, повільно промовив Далас. ти чуєш мене? Чую тебе добре, напружено сказала Ріплі. Але моя відповідь – ні. Занесе його за добу, після дезінфекції. Однак хтось на кораблі прийняв інше рішення. Це був Еш. Він перемкнув аварійний пересилювач, загоріла червона лампочка, це супроводжувалося голосним виразним звуком сирени. Даллас і Ламберт витріщилися на внутрішні двері, які повільно відсувалися. Панель управління передріплі замгутіла, ріплі не могла повірити своїм очам, на ній з'явилася фраза Внутрішні двері відчинено, зовнішні двері зачинено. Ріплі витріщилася на напис, її прилади підтвердили цю неймовірну фразу. Щойно внутрішні двері було відчинено і прохід було звільнено, Даллас і Ламберт вилізли до коридору, тягнучи за собою свою важку ношу. У цей час прийшли Паркер і Брет. Еш підійшов до них, щоб допомогти нести Кейна, але Даллас відігняв його. «Відійди!» Даллас і Ламберт поклали тіло Кейна і зняли шоломи. Тримаючись на поважній дистанції, Еш обійшов навколо скоцюрубленого тіла Старпома і побачив істоту в нього на голові. «О, господи!» – пробурмотів він. «Воно живе?» Паркер углянув невідому істоту. Її незвичне симетричне тіло вразило його, хоча він і відчував відразу. «Не знаю, але краще не туркайся», – промовила Ламбер, знімаючи чобути. «Не турбуйся!» – Паркер нахилився вперед, намагаючись роздивитися істоту в тому місці, де вона злилася з обличчям Кейна. «Що в робить роботі з ним?» «Не знаю. Давай віднесемо його до лазарету, там і дізнаємося». «Добре», – одразу ж погодився Бред. «З вами все добре?» – дала сповідну кивнув. «Так, ми просто дико втомилися. Ця тварюка не рухалася, але все одно складно пильнувати за нею». «Добре». Двоє інженерів підняли тілокейна з підлоги, взявши його по-під руки. Ешчосилий намагався їм допомогти.